Bai ez, egia da, e, azkenengo bitpartidak zain, izan direla guretzat ez, zeia pretempoladako lagu arren aztea, ia bete goias pretempoladan, eta, eta, bueno, notatzen dago puto, e, bai ez, e, hau ondo dago datorki gugurri be, bai, kasteiko nekatuta jokatzen, e, baina, bueno, nik uste taldiak arpega manda bela bitpartiduetan, gorko partidu ez aia zain, ze, atroko partidaren ondoren nekatuta da gaiuzen, baina, beraileke aurten e, ekipos zen egin dute, ez, ato demostrazuten e, hueska iragazten beha ekipona direla, Eh, ta gauzak saya galego guto, bueno, ni guste, glicenaistaldian eranzunekin, eh? Se naiz da eh baure partido ikona honen des izan eh partido eta eta hori. Eh, Eibarsteakin naiko.